Franciaország, Párizs Két hónappal korábban, áprilisban. Emmanuel Macron hátradőlt a puha bársonnyal kárpitozott karosszékben, és az amerikai elnököt figyelte. Joe Biden még a franciákat is meghazudtoló módon, mint egy gúrmon, lassan nyelt le minden falatot. Konohasszőr, vagy csak nagyon öreg, gondolta róla Macron. Ő minden fogással sokkal gyorsabban végzett, mint az amerikai elnök. Ebben az értelemben is lendületesebb volt nála. Joe Biden sosem beszélt, miközben rágott, csak bólintott, ha egyetértett valamivel, és a késével intett, ha nem, sőt, néha hosszasan legyezett. Már csak ezért is a lassan egy órája tartó ebéd közben főleg a francia elnök beszélt, és persze a tanácsadók, akiket néha behívtak. Az álláspontok szép lassan közeledtek egymáshoz. Mit okozna Oroszországban Putyin bukása? Mire számítsanak az orosz elnök elmozdítása után? A francia és az amerikai vezetés már hónapok óta ezekre a kérdésekre kereste a választ, így a mai ebéd egyik legfontosabb témája is ez volt. A negyedik fogásnál tartottak, de eddig még egyszer sem ették ugyanazt. Az Elizé Palota főszakácsa Macron személyes kérésének megfelelően mindig többféle opciót kínált fel nekik. A két elnök összesen 32 féle ételből választhatott a két órásra tervezett nyolc fogásos ebéd során. Franciás volt persze ez is. Méltó a környezetükhöz, a szalon túl aranyban fürdő bútoraihoz és az étkészletekhez. Joe Biden meleg előételként szarvasgombás gyöngtyúkos pitét kért, úgyhogy Macron csak azért is békacombot sóskaszózban. El nem tudta volna képzelni, hogy az amerikai-kínai szembenállásról és az európaiak vazallussát ételéről előadott monológia után rögtön és látványosan megenyhűjön. Hogy valamiféle gesztusként ugyanazt válaszza, mint az amerikai elnök. Ugyanígy még a második fogások, a hideg hal előételek is különböztek egymástól. Joe Biden tengeri salátát kért kaviárral és céklával, Emmanuel Macron viszont kagylót frissen fogott nyelvhallal, vastagon filézve. Így ment ez négy fogáson át. A francia elnök szándékosan mindig a franciásabb ételt választotta. Elsőre békacombot, aztán kagylót. A harmadik fogásnál is ezt tette a meleg halételnél. Horoggal fogott rombuszhalat kért provenci fekete szarvasgombával. Bár Macron volt a vendéglátó, ennél a fogásnál Joe Biden mégis átadta neki az elsőbséget. Az amerikai elnök, aki protokolláris értelemben itt és most vendégnek számított, csak Macron rendelését halva döntötte el, hogy mit kér. Elengedte a francia elnök választását, a szarvasgombát, bár ő is szívesen megkóstolta volna, és inkább a homár mellett döntött, jeruzsálemi articsókával. Ő is folytatta tehát a különböző ételek választását, bár akkor már háromnegyed órája tartott az ebéd, és érezhető volt, hogy közelednek egymáshoz. Aztán jött a negyedik fogás, amikor már mindketten meg akartak egyezni. Az életkor Joe Biden mellett szólt. A hidegháború Washingtonjában vált politikussá. A közélet akkor még nem volt korrupt valóság szereplők játéktere. Így tudta, hogy minden tárgyalás során a szemben ülő fél büszkesége a legnagyobb akadály. Biden a kiegyensúlyozott kompromisszumok nagymestere volt. Már csak ezért is kellett középen találkozniuk. Tehát akkor abban egyetértünk, nyert le egy falatot a mézesborjúból, hogy Putyinnak hirtelen és váratlanul kell távoznia a hatalomból. Mert ha lassan szorulna sarokba, ha lenne ideje felkészülni arra, hogy veszít, akkor kiszámíthatatlanná válna. Lehet, hogy biológiai fegyvert vetne be, akár még valamelyik európai országban is. De kis hatótávolságú harcstéri atombombát biztosan használna. És abban is egyetértünk, Foglalta össze az eddigi egy óra lényegét lassú, kimért mondatokban az amerikai elnök, miközben végig simította a fotelhűvös lágy bársonykárpityát. Egyetértünk, hogy Putyin váratlan és gyors eltávolítása után Oroszországban a helyzet sokáig lényegesen rosszabb lesz, mint az ukrán háború előtt volt. És ezt mind a ketten elfogadjuk, ugye? hogy még nagyon sokáig rossz lesz, mielőtt újra jobb lenne. Káosz következik. Hosszú évekig. Smuta, bólintott Macron, megismételve azt az orosz kifejezést, amit pár perccel ezelőtt hallottak a stratégiai főtanácsadójától, aki egyben a francia elnöki hivatal nemzetbiztonsági kabinetjét is irányította. A borostás Ludovic Schäker aki a 40-es évei közepén járt, és lassan népszerűbb volt Franciaországban, mint Emmanuel Macron, a negyedik fogás elején alig öt percet töltött az ebédlőasztal mellé tolt, karfa nélküli székben. Aztán visszament a szomszédos tükörszobába. De öt perc is elég volt neki ahhoz, hogy elmondja a két elnöknek, amiről a korábbi hetekben Washingtonban járva mindenkit meggyőzött. Putin pucsszerű elmozdítása után káosz lesz Oroszországban. Vegyék tudomásul, és ennek fényében döntsenek. Orosz kifejezéssel élve smuta. Ez következik. Zűrzavar. A jóképű képű beszélt arabul, hiszen élt Kairóban, de kínaiul is, mert dolgozott Sankhályban, ahol kungfu mester lett és könyvet írt a harcművészetekről. Csendben, jéghideg logikával vezette le a teóriáját. Szerinte Putyin távozása után megismétlődne az orosz történelemből már jól ismert smuta, vagyis a zűrzavaros idők. Véres korszak következne, de a nyugati világ szempontjából ez elviselhető lenne. Kaotikus évek jönnének, mert hiába való abban bízni, hogy Putyint egy nyugatbarát, demokráciát óhajtó vezető váltja a nacionalista, agymosott Oroszország élén. Putyint sok kis Putyin követné, és mindegyik véreskezűbb lenne, még Putyinnál is. Egymás ellen harcolnának mindenféle pánszláv megváltók, félbarbár zsoldosok, nacionalista hőzöngők és véreskezű minidiktátorok. Mindegyik atombombákat gyűjtene, de nem merné használni egyik sem. Oroszországban polgárháborúra hasonlító vészterhesévek következnének. Kiskirályok, hadurak, maffiafőnökök és magánhadcseregek feszülnének egymásnak, osztanák az erőforrásokat, zsoldos katonák ölnék egymást, miközben tovább szakadna az ország, és könnyen lehet, hogy végül darabokra is hullana. Minden a felszínre törne, amit Putyin hosszú éveken keresztül okosan erővel és az ellenérdekelt feleket egymás ellen kiátszva elfolytott. Oroszországban újra az első Miklós kora előtti állapotokra emlékeztetne a helyzet. És persze a kilencvenes évekre. De ettől nem kell tartani, mert volt már ilyen, úgyhogy ismeri a világ. már mint az ilyen Oroszországot. A jelenleg a Kreml pénzéből fenntartott zsoldos csapatok az Ukrajnában harcoló magánhadseregek vezetői hadurakká válnának. A Dombászi Önkéntesek Uniójának a tulajdonosa épp úgy, mint a Gazprom biztonsági szolgálatából kinőtt magánhadsereg irányítója, vagy a Potok és persze az Aleksandr-Nyevsky csoport militáns igazgatói nem beszélve a Dühös Hazafiak klubjáról és a Prigozsin lázadás után kapkodva felállított tagköztársasági autonóm katonai egységekről, vagy éppen a Wagner feltételezett maradványairól. Olyan korszak lenne ez, mint amilyen az űrzavaros idők évei voltak a 17. század fordulóján. 15 év alatt hat orosz cár, millió áldozat, éhinség, sárba fulladó nyomor. Közben valószínűleg újra háborúdulna Grúziában, Déloszétiában, Abáziában, esetleg Moldovában, Transnistriában és így tovább. Vége láthatatlan a sor. Káosz. De egy biztos. Oroszország soha többé nem lenne veszélyes a külvilágra. Belátható időn belül semmiképp. Amikor ezt így elmondta, Ludovic Shaker azonnal felállt, és elindult a portrészalon ajtaja felé. Nem kérdezte, hogy az elnökök kíváncsiak-e még bármi másra is, mert úgy érezte, hogy amit akart, elmondta, a döntést pedig úgy sem ő hozza meg. Mielőtt kilépett volna a szobából, visszafordult, és egy kínai harcművészeti bölcsességgel köszönt el. A káosz fájni fog, de ne féljenek tőle. Mert a fájdalom valójában csak rövid ideig tartó érzés. A gyengeség távozik így a testből. Fáj, amikor megszabadulunk tőle. De aztán sokkal jobb lesz. Halkan becsukta maga mögött a hófehér salonajtót. Az aranykilincs kattanását szinte nem is lehetett hallani.